او دردوی حضرت بودردار روی اللہ محونا روایت تدوی نبی ریلی سلام فرمائیلوی قال منہو مانی وی دوہ رسناک بی منہو تسنیو او منہو دیتوی دیوشی بارکی حرسلو روی او جوشی تصح یعنی پواہش چی دیوی وی حریسانی منہو مانی دوہ رسان بی لا اشبعانی چمڑی گنا من هونن فلعلمی یو آغا حرس کون کے نپ علم کی لا اشبع من هون دیدیل مڑی گنا مر برا شک و دیدیلم نمڑی گنا اون دانا مڑی دو شیر بس دیو اچھو نور میں حاصل کی نور میں حاصل کی و خلق علمیو خیر لیکن امام احمد بن حمل رحم اللہ و اتزار ماسو کینوی از او ګارمازه قانون بهما مشاورته یا تر کوم بهله محاسبه نه اورته چې لحت کې نیو شي کړه نو ترغو علم محاسبه نو دا مړی ګیره علم خاول او منهمون فی دنیا عظیم حریس دې دنیا لا یش نو منها غوونه مړی نه آغری دې مړی کړه حدیث رواحو دی حدیث روایت کړی روا اورون به حقی ول حدیث الثلاثه روایت کړی امام به حقی دی دی حدیث فی شعب الایمان او ولدی امام احمد رحم الله فحدیث ذا دی دردار علیه ال سلام ہو کہ هاغه چه حالا متن مشهورون و ادمتن مشهور دے یہ نظام متن حدیث ذا دی علیه ال سلام ابو دردار كي من حفظ على امتي دي هدي مباركه احادث المتن المشهور يعني زعمت الفاظ دي حديث مشهور دي فيما بين الناس فمن خلقوا المحدثين كي هو ليس له اسناد صحيح اوجدت طاره اسنادي صحيح نشام امام نعي جي اتفق الفقهاء على انه حديث ضعيف دا حفاظه حدیث اتفاق ده چې دایا رسوله حدیثه امت دا دا او رسوله ده عالم پورته چې دا اتفار د چې د رئیسه اگر چې غن څوک راغلي غن څوک راغلي او حق ابن حجر رحم الله تلخیص کوي چې دامن حفظه علی امت 40 حدیثا ويروي عن 13 من الصحابه داد دا دیار نسو صحابه اکرامنا منقول لے خو اکثر ترق بلی طول ضعیف تی اکسر ترق بلی طول ضعیف تی ویدن را کسرت ترق سر راغ لے چو اما بالنظر الى مجموع ترقه فحسن لغیره بلی طول ترق رے چوبو لکن ندا حسن لغیره درجی ترسی زکت دور نین المحدثی معمل کرے خاص کر روزہ کی حدیث کی فضائل اعمال کی نبی اعظم باغی کی دش باوی معنی عمل کی دش